Jag vänder min bil mot norr Jag åker upp kusten Det får ta den tid det tar Jag följer den inre rösten Mina tankar spelar fritt Jag minner mig tillbaka Bilderna kommer förstås Hästarna sliter sig loss. Jag har Stockholm bakom min rygg Slätterna jag placerar Långtradarna kämpar på det Här är som planerar. På väg mot en ljus ett trakt, där jag vet att jag håller hemma. Bilen får glida fram Vakom hästan är. Så där återigen sitter vi på plats, den ena av oss är sömnigare än den andra. Jag fattar inte varför man ska gå upp liksom vid fem när man att träna. Nej, jag var helt ofrivillig kanske. Alltså. Mm. Men, så mm. Men du, du gick upp fyra jämt förr i tiden. Ja, jo. Det var innan Hur känns kom, det nu då? In. Slippa Nej, ja, Nu är jag ute och går på kvällen istället. Ja. Och Jo, men Det funkar ju, jag alltså. mm. sa. Det. Men det var ju så skönt just det där att du får bort gjort. Mm. Men det skulle, det skulle inte gå nu. Jag skulle få gå upp fyra timmar när jag börjar jobba. Ja, det är lite tufft. Jag, jag går hemifrån en timme när jag börjar jobba. Så att, mm. det, det tar ju tid. Mm. Men eh, dagens ämne, Horsepower. Ja, eller HP som jag brukar säga. Ja, eller HK. Mm. Kan säga. HK kan man också säga. Är som jag Ja, precis inom fridens armén högkvarteret mm. jag vill börja och nämna bandet 16 horsepower yeah. de har sett live faktiskt en gång med plattis ja de var lite poppis på 90 var eller var det bara 80 kanske nej det var någon 90 90-talet ja. Slutet på 90 jag såg det var det minst det var att det var suggestivt mm. Men det var... Nej, det var bra, mm. tycker jag. Bra. Ja, jag har, inte, jag har inte hört någonting sen, sen, men... Nej. Precis. Så finns det ju ett band som heter... Det har inte båda orden men Band of Horses. Mm. Gillar du dem? Jo, men det gör jag väl. De var påpids ett tag. Jag. jag vet inte om jag de sett dem eller... ...band <här> Nej, det har jag inte gjort. Men, men det finns ett svenskt band också. Hästpojken. Ja just det. De gillar jag. Du gör det? Ja. Mm. Eh, vi har... Eh, jag tänkte just... Hästkrafter. Det är ju en traditionell fysikalisk måttenhet för effekt. Mm. En häst likadant är kraft. V vadå? En hästkraft likadant med en hästskraft. Man skulle kunna tro det. – Men det är inte men så. – inte så är det inte. Så är inte. Så, vad heter det? Maxkraften häst kan frambringa tillfället det är tio hästkrafter eller mer, så det stämmer ju inte. Och det var ju någon snubbe, jag vet inte vad det var, men någon snubbe som kom på det där, i alla fall. Och det, i Sverige så används det, eller i världen, mest i Sverige, fordonsmotoreffekter. Mm. Många du som är, det är du som är en ja. jag tänkte ändå, fan, har inte du varit iväg och åkt och sett uh, Formel 1? Jo. Många HK, och många hästkraft, finns så ja, Många tusen. Jag skulle hellre åka på ett häst, vanligt hästkapplöpning, tror jag. Jaså? Ja, jag tycker inte det var så mäktigt. Vad säger du? Nej, man ser, man ser ingenting. Nej, precis. Det var inga stor bildskärmar, eller någonting som var helt om Man hör bara, <tryck> så här. Ljudet var värst. Sålder mörde det? Där. Nej, inte ens det tror jag. Det var helt värdelöst. Mm. Men jag fick, det var en sån här gratis re som jag gjorde. Men eh, jag har ju i min bil är ju 100 hk. Det är svårt slaget tror jag. Mm. Har du kollat upp det eller? Ja, det är rätt lite. Mm. <laughs> Ni har säkert mycket mer. Ja, kanske. Ja, cool. 200-300 hk. Jag kanske kan, kan googla sen och slå upp Men jag sökte ut på, på en mot på vanlig familjebilder Runt eh, Runt 150 Medan ja. mindre stadsbilar har cirka 75 ja. Båda bleknar dock i jämförelse med Formel 1-bilar Vars motorer har upp emot Tusen hästkrafter mm. Så då vet inte jag vad det var för Formel 1-bilar som, som hade uppåt flera tusen Sådär alldeles nyss ja. Tviblar ni på att han sa det så kan ni spora tillbaka. Liksom. Mm. Vad, sa, vad, hur, vad sa du? Hur många var det? Tusen. Upp, upp mot tusen. Jaha, okay. Ja, okej. Du kanske räknar alla bilar. Liksom, ja, men no, tusen, det, två tusen, tusen, tusen är lika med 10 000 hästar. Då, kan man säga. Mm. Fy fan. Fattar du hur många hästar? Ja, allt, allt. Vet du hur mycket en människa kan pressa fram då? 10 hästar. Max 5 hästar Hälften av en häst. Det är, inte, det är inte så dåligt ändå. Nu slår man hoppas lite farsan han gillar ju att ha som pålägg på macka. Hästkött. Han kött. Ja just det, det ju hade vi nog smås på statek. Ja, precis. Jävligt gott. det finns ju fortfarande men jag tror aldrig jag har jag har aldrig sett det, det är inte eller jag har aldrig köpt nu det. Nej. Där vill snacka om politiskt. Ja. Inte riktigt PK. PK. Riktigt HP. Eh, konceptet hästkraft myntades av James Watt. 1783. Det var han som kom på glödlampan också. Watt. 60 watt. Och så. kan det vara det. Mm. Jag vet inte vad han som myntade uttrycket. What the fuck. <laughs> WTF. Ja. W, TT. Ja, just det. V T F. What the... What the fuck? Många stränga på sig lyra. Ja, Men... Har du några bra låtar? några? Oh. Ja, vad är det? Oh, well, nummer fem har uh, jag... Alltså, du har ju en lista. The Power of Love, med Franky och Zulu. Mm. Och eh, sen har jag nummer fyra A horse with no name. Amerika? Ja. Yeah. Mm. Nummer tre är en favorit. Chestnut mare, the birds. Chestnut mare, vad betyder det? Du får hjälp mig Stor. översättningen. Vad är det som är? Mare. mare ah, mare. Chestnut är väl nöt, någon slags mm. ja Och sen eh, wild horses med... med eh, The Rolling Stones. Mm. Och sen den överlägsnätan. Spring, spring, spring. Släpp hästarna fria. Thomas ledde in. Alltid sagt. Vad och och hade du då? jag, kan, jo, jag kan, det är en låt låta oss. Just på Hästkrafter så hade jag en låt med som heter Martin Inghart. Mm. Han hade en låt som heter Hästkrafter. Aha. Och så gjorde du Chemical Brothers. gjorde du också heter en Horsepower. Okej. Okay. Jag hade, skrivit, jag hade skrivit upp, vad heter det? A horse with no name, wild horses, släpp hästarna fria Och den var ett av min lista också Mm uh, Hästarna med en som heter I.B. Sundström Och sen är jag att förglömma min pony Med gulla Ja, ja. Och jag, jag hade ju nästan Fast nu hade du, men jag kan ju läsa den ändå ja, ja. För jag tänkte, ja, men det här, släpp hästarna fria Mm det är ju ifrån, eller det jag kommer att tänka på den, för den är ju med på glaciering på Bärns. När ja. de står och laddar upp i ja. ring därinne, <laughs> så finkt. men väljer de den. Det är därför och, det är färskt i minnet då? Ja. Och jag, jag har ju att tiden tänkt att det, att det handlar om hästar. Mm. Jag trodde jag Eller vad händer då? Ja, men jag tänker ju att det är ju som liksom, han åker i bil och släpper hästarna för det är så alltså hästkrafter, han drar iväg med bilen. Tror du? Ja, så tolkar jag det. Okej. Okay. Jag vänder min bil mot norr. Jag åker upp för kusten. Det får ta den tid det tar. Jag följer, följer den inre rösten. Mina tankar spelar fritt. Jag minner mig tillbaka. Bilderna kommer förstås. Hästarna sliter sig loss. Ja okej. Okay. Ja, jag har inte lyssnat så Jag bakom min rygg. Slätten har jag passerat. Långtraderna kämpar på. Jag reser som planerat. På väg mot en ljusare trakt. Där jag vet jag att jag hör hemma. Bilen får glida fram. Bakom hästarnas damm. Ja, det, ja. Spring, spring, spring, spring, spring, Släpp hästarna fria. Och står de Då står de ja. Och sen drar musiken igång. Ja. Spring, spring, spring, spring, spring, spring. Släpp hästarna fria. Oh, oh, oh. Men visst måste det vara ändå. Ja, jo. Om, eh... Visst är det Thomas Redin Ja. Han har ju skrivit de fantastiska texterna. Ja, ja, ja. Min favorit är ju också: Kärleken är som en studsande Boll. Mhm. Mm Jag vet inte. Kärleken är som en studsande Boll. Kan, kan du otroligt bra liknelse. Kan du fatta, vad heter det ledins storhet? Nej. Han har ju skrivit. Han har skrivit. Han rock, eller vad kan vi vara bra. Ja, men vad heter. det? Han var med på festival, Det var väl just nu vann Ja, men det, var, det. tyckte jag också var. Jessica. Sensuella Isabella. Ja, och. Ja. Jo, men så, man, man är ju växt Sommarende upp. Sommaren är kort. Sommaren är kort. Det mesta regnar bort. Eller som du brukar säga. Sommaren, sommaren har kort kort. <laughs> you wish. <laughs> what the fuck? <laughs> men, James, what the fuck? Men att... Nej, han var ändå med på Så mycket bättre ja. Men jag tycker, jag tycker som person Så är han inte så jätteintressant Men sen hade han ju en liten revival Var det i slutet av 80-talet Där, här, där kom den här kom Du kan lita ja. på mig Nej och eh, Vad gör du nu för tiden, tiden. Du då på, Vad du Och du tänker på, heter det Filmen eh, Evadan ja. Vad gör du nu för tid? Björn Kjellman Mm. Och Hon gör allt för att göra mig lycklig <laughs> oh, oh, oh. Oh, oh. Man, man kan dem ju oh, ja. oh, oh. Jo men det spelas ju mycket Det kommer vi att plugga ju, med Kanske börja nå 90 till och med men, fast, fast jag, äh. tro, jag tror aldrig Thomas Lodina kommer på någon förfest. Nej Men han är gift med Marie Andersson Stickas åt det ja. Du lanserade. Du skräp Eller Bob Nej, jag, jag vet att på sitt upptik så hade de. Ju så när de fick Spotify och sånt där. Mm. Så var det någon som satte på Thomas Ludin. Och då sa jag: Åsa, ifrån- liksom, nej, men, nej, vi kan inte ha Thomas Lydin, spela Thomas Ludin i butiken. Mm. Det, är liksom, det, mm. det, det är för. heller någon sån här musik i bakgrunden. Mm. Men, nej. <laughs> Ja, Spekseivers kännete, de kan spela. Men mm. inte så Vem. Att, Ja. Sen är det ju HP. Vad tänker du på då? Om man säger kort för kort horsepower, HP. Hoppisus. Ja. Och Hewlett Packard, datorer jag sånt. Ja ja, ja. Jag vet inte. HP. Jag jobbar på HP. Och jag som upp för det Jo men det fanns ju också Vi hade också en som vi jobbade med Han var väl också kallad för HP Alltså person. Mm. Sen har vi en som kallas för PK också <laughs> oh. Per man Men ska inte vara PS då så här, Han har ju som liksom nickname att han kallas för Punkula Eller <laughs> Kula Persson först Och sen så var det Punkula Persson <laughs> Var det PK Det var under den tiden vi spelade V10, år. Mm. Ja men har vi tömt ut? Ja men nu är det ju... vi har tömt det här ämnet. Är det dags att dra en ny låt? Yes Alltså det är ganska otroligt ändå att Jag tänker på Teknikmagasinet och sån här program Och liksom en hel serie om, om motorer Där vi, vi, vi slipper ja. av det på 12 minut, och en Vi slätar av Okej okay. Lappen läser jag Ebba Mm. -hmm. Det är du. Det måste vara jag. Ja. Spännande. Bra, väldigt bra förslag nu tycker jag av mig. Ja, mycket bättre, bättre förslag nu än det var tidigare, säger du, för att mina var de första. <laughs> ja. <laughs> ja, ja, men det var ju mina som var de första, säger jag. Aha, det... yes. <laughs> ja. Ja, Han är en jättebra. Ebb. <laughs> Vi borde bjuda in Per. Eller Lella skulle vara flygen ner från Ja. Från Erik. Ja, nästan. Ja. Gamla flickvänner. <laughs> Gamla flickvänner. Ja, jag så. ser det. Ja, ja. tänker så. Mm. Nej, men det här är vi har på drygt tretton och en halv minut. Vi <laughs> ja. säger så. Tackar du. Hej.